Gaurkoa gerraldi honetan hiru helburu ditugu. E, batetik, iruneko eredu ekonomikoak behar duen euntan graduko norabide aldaketa nabarmendu nahi dugu. Eta horretarako iritarren parte hartzerako markoak beharrezkoak dira. Bigarrenik, hiri honetako biru kutzen egoera tamalgarria agariean utzi nahi dugu. Hain zuzen ere, azken amairu urteetan, eskuinak izan duen planifikazio ezak eta gaztuen privari priorizazio okerrak eragin da, eta hirugarrenik datorren asteartean antolatu dugun iribatzarrean parte hartzeko gombitean gombitea luzatu nahi diegu, iritar guztiei. Abenduaren amaikan aldezaharreko kaldereria aretoan zazpietan izango da.